Аудіокниги українською від студії «Калідор». Курт Воннегуд молодший. Другокурсник з амбіціями. Джордж М. Гемгольц, голова музичного відділення і диригент Духового оркестру коледжу Лінкольна, був наймилішим, найдобрішим, «Товстеньким чоловічком, який ніколи в житті не бачив зла, не знав зла, не чув зла і ніколи не говорив про зло. Тому що де б він не був, куди б він не прямував, де б він не йшов, у його душі, у серці та у вухах у нього постійно лунала музика. Галас, дзвін, ревіння оркестру, чи то реального, чи то уявного». Отож, у тій голові просто не лишалося місця для будь-чого іншого. Внаслідок оркестр під назвою «Десять у квадраті» коледжу Лінкольна, який він очолював, був нічим не гіршим, а можливо навіть кращим за будь-який інший духовий оркестр у світі. Часом, чуючи приглушені складні пасажі, знову ж таки реальні або уявні, Гемгольд задавався питанням. А чи пристойно відчувати себе щасливим у такі важкі часи? Але з іншого боку, коли мідь та ударні інструменти раптом заводили сумний мотив, містер Гемгольц доходив до висновку, що відчуття цього щастя і його джерело можуть тільки тоді бути повними й багатими та вселяти надію, якщо їх разом із ним поділяють і інші люди. Містер Генгольц частенько справляв враження людини мрійливої і дещо не від світу цього. Втім, був у нього один пунктик, де він міг виявити воїстину носорожу твердість і впертість. А виявляв він їх кожного разу, коли йшлося про збір коштів для його оркестру за що його, до речі, невпинно критикувала шкільна рада, асоціація вчителів і батьків, асоціація бізнесменів міста, міжнародна організація, організація клубів на службі суспільства, ну а також Rotary Lions та інші клуби. Одне слово «всі ті місця», куди він звертався за матеріальною допомогою. Звертався він у «Надії» та «Омані», що доброта і багатство завжди крокують поруч Свої палки промови проголошував він у будь-якій аудиторії, яка могла, на його думку, виділити кошти Він згадував чорні дні студентської футбольної команди Дні, коли трибуни із уболівальниками лінкольнців були занурені в ганебне мовчання Ображені та присоромлені понад усяку міру і ось перерва між таймами. З гіркотою у голосі бурмотів він, опускаючи очі долі. А тоді висмикував із кишені суддівський свисток, підносив його до вуст і видавав пронизливе свистіння. А тепер виступає духовий оркестр коледжу імені Лінкольна, виголошував він немов на площі. «Повний вперед! Бум-бам! Тра-та-ра-да-да-та-да-да!» Гемгольд співав. Він пританцював на місці. Перетворювався то на прапороносця, то на барабанщика, то на сурмача. Він по черзі ставав то якимось дерев'яним духовим інструментом, то металофоном. І так далі і далі. На той час, коли він закінчував марширувати уявним футбольним полем, ведучи за собою уявний оркестр, його слухачі розігрівалися понад усяку міру Вони витирали сльози, які виступали на очах І були готові придбати для оркестру все Все, що тільки буде потрібно Однак незалежно від того, скільки надходило грошей Його оркестр постійно сидів без коштів Адже коли справа доходила до закупівлі інструментів містер Гемгольц перетворювався на справжнісінького марнотрата. Тож керівники інших оркестрів, які змагалися із ним, дали йому цілих два прізвиська – азартний гравець або ж діамантовий джим. До численних та різноманітних обов'язків Стюарта Гейлі, помічника директора коледжу Лінкольна, ходило також контролювати кошти оркестру. Отже, коли йому належало провести із Гемгольцем чергову розмову на тему фінансів, він, знаючи диригента в буквальному та фігуральному сенсі, намагався загнати того у куток, аби він не міг почати марширувати та махати руками. Гемгольц, треба сказати, теж знав про це. Ось і цього разу, коли Гейлі виник несподівано в дверях його крихітного офісу, розмахуючи рахунком на 95 доларів, він відчув, що потрапив у пастку. Слідом за Гейлі у кабінет війшов хлопчик посильний із ательє. Він тримав коробку під пахвою. У коробці був пошитий на замовлення костюм. Гейлі щільно причинив за собою двері. Гемгольц нижче схилився над письмовим столом із удаваним виглядом крайньої зосередженості. «Гемгольц!» – завів свою пісню Гейлі. «Тут в мене з'явився абсолютно несподіваний і абсолютно нічим не виправданий рахунок на... стихіше!» – зашипів на нього Гемгольц. «Зачекайте якусь мить, я зараз». Він почав викреслювати на діаграмі і без того густо поцятковані лініями іще одну пунктирну. «Я якраз вношу завершальні штрихи у девіз на честь святкування Дня Матері. Хочу зробити, Хочу зробити девіз у формі стріли, яка пронизує серце, а на стрілі буде напис «Матуся». «Це, знаєте, доволі непросто зробити». Гм, все це, звісно, дуже мило», – зауважив Гейлі, продовжуючи помахувати рахунком. «І я, як і ви, теж дуже люблю наших матерів, але ви своєю стрілою пробили діру у громадській скарбниці за рівно у 95 доларів». Гемгольц, як і раніше, не підводив на нього очей. «Я якраз збирався сказати вам про це», – тихо сказав він, продовжуючи креслити свою лінію. «Але все це пов'язано із підготовкою до музичного фестивалю Штату і до Дня Матері. А тому вважаю все інше неважливим, а всі витрати виправданими. Це зараз у нас на першому місці». «Нічого собі неважливим», – обурився Гелі. «Та ви, ви...» «Ви просто загіпнотизували нашу громадськість! Ви змусили придбати сто новеньких костюмів для оркестру зі ста чоловік, і ось тепер...» «Що тепер?» – із невинним виглядом поцікавився Гемгольц. «І тепер цей хлопчисько приносить мені рахунок на сто перший костюм!» – вигукнув роздратовано Гелі. «Вам дай тільки палець, ви всю руку!» Завершити фразу він не встиг. Цієї миті у двері постукали. Увійдіть, сказав Гемгольц. Двері прочинилися, і на порозі всі побачили Лероя Дагана – боязкого і кумедного дивака, коли й другокурсники з похилими плачима. Лерой був настільки сором'язливий, що коли хтось пильно і надто довго на нього дивився – він починав виконувати якийсь дивний танок, прикриваючись футляром із флейтою та портфелем, аби тільки не дивитися на людину. «А, заходь, Лерой, заходь!» – сказав Гемгольц. «Ні, зачекай за дверима, Лерой!» – сказав Гейлі. «Справа у мене термінова!» Лерой боязко відступив і пробурмотів слова вибачення. Гейлі причинив за ним двері. Для музикантів мої двері завжди відчинені, сказав Гемгольц. Так воно і буде, відповів Гейлі, так воно і буде від тієї миті, як ви поясните мені загадкову історію зі сто першим костюмом. Відварто кажучи, я дуже здивований і навіть ображений цією недовірою із боку адміністрації, зауважив пихато Гемгольц. Керувати видатним колективом зі ста високообдарованих молодих людей, це завдання, якщо вдуматися, зовсім непросте. Ще пак непросте, вигукнув Гейлі. Хто ж каже, що воно просте? Єдине, що всі давно зрозуміли, це те, що це найзаплутаніший, найнезрозуміліший і найдорожчий захід у всій шкільній системі. До речі, я вас за язика не тягну. Ви щойно сказали сто талановитих обдарованих молодих людей. А ось цей посильний приніс сто перший костюм. Ну, і як накажете нам це розуміти? Чи можливо у вашого духового оркестру десять у квадраті у цієї великої і незрозумілої тварини раптом відріз хвостик чи додаткова нога? Ні, зовсім ні, із гідністю відповів Гемгольц. «Мій оркестр, як і раніше, налічує рівно сто осіб, хоча, звісно, мені б хотілося, аби їх було більше, набагато більше. Наприклад, я весь час хотів би виконати матір Вістлера, але зробити це складом у сто осіб неможливо». Він раптом насупився, перейшовши до іншої думки. Забурмотів собі підніс. «Хіба, якщо об'єднатися із клубом «Співочі дівчата» «Тоді, мабуть, може вийти. Треба подумати, які партії кому роздати». Він скаменувся. «От ви! Ви як людина розумна і освічена, і з відмінним смаком. Можливо, підкинете мені декілька ідей на тему того, як краще провести цей фестиваль на честь Дня Матері?» Вейлі втратив терпіння. «Досить мені заговорювати зуби, Гемгольц!» «Навіщо вам іще один костюм?» «Та для того, аби зміцнити славу коледжу Лінкольна!» Гаркнув у відповідь Гемгольд. «Аби зміцнити наші позиції і навіки зберегти за собою приз фестивалю!» Після такого вибуху його голос раптом опустився до шепотіння. Він скосив погляд на двері і продовжив. «А зокрема, «Цей костюм потрібен для Лероя Даггана, можливо, для найвидатнішого флейтиста нашої півкулі. І давайте, будь ласка, розмовляти тихіше, бо не можна обговорювати цей костюм, не обговорюючи при цьому Лероя». Подальшу розмову вони продовжили напруженим шепотінням. «А чому це вашому Лерою знадобилося шити костюм на замовлення?» «Чому він не може одягти один із тих, які вже є?» – запитав Гейлі. «Та тому що фігура у нього нестандартна. Вона у формі дзвона, відповів Гемгольц. «Жоден із тих костюмів, які є у наявності, йому не підходять. У нього дуже-дуже вузькі плечі і широке. Ну, все сидить на ньому погано». «Але ж тут вам не театр на Бродвеї!» «Це коледж!» – не стримуючи голосу, вибухнув Гейлі. «І у нас є студенти з фігурами, які нагадують не тільки дзвіночок, але й телеграфні стопи, хлопавки, хлопці з фігурами шимпанзе, а також із фігурами грецьких богів. І нічого страшного. Будь-який костюм можна підшити, як пристосувати до фігури». «До вашого відома, мій обов'язок» повільно підводячись за столу, сказав Гемгот. «Полягає у тому, аби витиснути максимум музичних можливостей із будь-якого оркестранта, який до мене потрапляє. Так от, якщо фігура заважає хлопчику грати музику, яку він здатен грати, то мій обов'язок – надати його фігурі форми, яка б допомогла йому грати, як янголу. Так було і так буде!» «На цьому стоїмо!» І з цими словами він знову опустився назад у крісло. І «Якщо я не буду за це боротися, то значить я просто не підхожу для цієї роботи!» Він закопили в губу і, надиво сидячи, зміг подивитися згори на Гейлі. «І що ж це? Виходить, що вдягнувши спеціально пошитий для нього костюм, ваш Лерой почне грати краще?» І з іронією запитав Гейлі. «На репетиціях, коли поруч немає нікого, окрім колег-музикантів», – відповів Гемгольц. «Лерой грає настільки блискуче і з таким почуттям, що можна заридати чи втратити свідомість. Але коли Лерой іде полем, де на нього спрямовані очі тисяч сторонніх, а особливо дівчат, він починає збиватися із ритму, йти не в ногу, затинатися» і не може зіграти навіть плеве плеви, -плеви Мійчовнику. Гемгольц несподівано грюкнув кулаком по столу. А цього не повинно статися на музичному фестивалі Штату. Я цього не допущу! Рахунок, затиснутий у долоні Гейлі, був уже пожмаканий і мокрий від поту. І все одно, зауважив Гейлі, мої претензії до вас залишаються у силі. «Скільки горщик не три, а золотим він не стане? На рахунку вашого оркестру залишилося рівно 75 доларів, і у коледжу немає жодної можливості додати іще 20 доларів!» Він повернувся до хлопчика посильного. «Отож, так і передай господарю, саме такими словами», – сказав він. «А містер Кормблюм каже, що він і без того втратив на цьому купу грошей» зауважив хлопчик. Він каже, що містер Гемгольц особисто приходив до нього і умовив його. Ні, проща, не турбуйся, несподівано перевив Гемгольц. Він вийняв із кишені чекову книжку і з посмішкою та найзадоволенішим виразом обличчя виписав чек на 20 доларів. Дивлячись на це, містер Гейліс бліт. Обличчя його набуло попелястого відтінку. Я, я вельми шкодую, що все обернулося саме таким чином, зауважив він. Гемгольц проігнорував цю його ремарку. Він взяв пакет із рук посильного і покликав Лероя. Лерою, зайди но сюди, будь ласка. Лерой увійшов повільно, човгуючи ногами і виробляючи свої знамениті маніпуляції із футляром для флейти та портфелем. Він постійно бурмотів щось, схоже, вибачення. "Знаєш, Лерою, я просто подумав, що ти захочеш приміряти новий костюм для виступу на музичному фестивалі. Не думаю, що від цього я стану краще марширувати чи грати", бурмотів Лерой. "Я розгублюся через це і зіпсую весь виступ". Гемгольц із урочистим виглядом розгорнув папір і підняв кришку. Це особливий костюм. Він пошитий спеціально для тебе, Лерою. Кожного разу, коли я бачу один із цих ваших костюмів, зауважив Гейлі, на думку чомусь спадають волотюшки із шоколадного солдатика. Цей костюм гідний зірок естради або ж мюзиклу, а у вас добряча сотня цих костюмів. Тепер, якщо бути більш точним, вже сто один. Гемгольц, не слухаючи його, допоміг Лерою зняти піджак. Лерой боязко застиг посеред кімнати. Хлопчина у сорочці з короткими рукавами, без футляра для флейти і портфеля, якими він звик затулятися, виглядав страшенно комічно. Він викликав співчуття і жалість. Гемгольдс, із виглядом чарівника накинув піджак на вузькі плечі Лероя. Він почав застібати блискучі мідні гудзики, спушив золоту тасьму на еполетах. ось Лерою!» «Ого, повний відпад!» – сказав хлопчик посильний. «Ні, їй-богу, оце круто!» Лерой тим часом переводив погляд із одного широченного плеча на інше. Потім опустив очі і почав роздивлятися різко звужені донизу штани. «Ну, вилетий років марціано", зауважив Гейлі. «Давай, ну давай, пройдися трохи кімнатою, коридорами пройдися, Лерою!» – під'южував його Гемгольц. «І з таким костюмом треба освоїтися, треба звикнути його носити». Лерой ніяково рушив до дверей, зачепився еполетами за одвірки. «Ти боком, боком!» – гукнув йому на вздогін Гемгольц. «Ти маєш навчитися заходити у двері боком!» «Знаєте, тільки 10% того, що заховано під цим костюмом, є Лерой», – зауважив Гейлі, коли хлопчина відійшов достатньо далеко і не міг їх чути. «Саме це і є, Лерой!» «Від голови до п'ят!» – заперечив йому Гемгольц. «Зачекайте, самі побачите, що почнеться на площі під час фестивалю, коли ми підійдемо до трибун і наш Лерой заграє на своїй флейті». Лерой повернувся у офіс. Він йшов, високо підіймаючи коліна. Потім завмер, витягнувся і клацнув підборами, немов військовий. Підборіддя його було високо підняте. Груди гордо здіймалися на кожному вдиху. «Добре, тепер можеш зняти лерою», – сказав юнаковий Гемгольд. «Якщо тобі, як і раніше, не хочеться йти маршем на фестивалі, то так і скажи. Ми забудемо про це». Він простягнув через стіл руку, аби розстебнути мідні гудзики на піджаку. Рука Лероя зметнулася вгору, захищаючи костюм. «Будь ласка, не треба!» – попросив він. «Гадаю, я все ж таки зможу пройти площею. «Ну що ж, це можна влаштувати», – сказав Гемгольц. «Я маю певний вплив у тому, що стосується оркестрових справ». Лерой застебнув іще один гудзик. «Клас!» Прошепотів він більше для самого себе. Я пройшов у цьому одязі повспортивний зал. Коли мене побачив тренер Йоргенсон, він вибіг звідти кулею. О, і що ж сказав наш мовчазний швед?» – звів брови до гори Гемгольц. Він, «Він сказав, що тільки у коледжі з чудовим духовим оркестром флейтист може бути такий гарний невмову локомотив». Відповів Лерой і несподівано почервонів Його секретарка теж вийшла І вона теж дивилася на мене І що? Міс Бірден сподобався твій костюм? Запитав Гемгольц Не знаю Лерой почервонів іще більше Хоча здавалося це вже неможливо Не знаю, чи сподобався Вона не сказала нічого Просто стояла і дивилася на мене Дещо пізніше того ж таки дня Джордж М. Гемгольдс з'явився в кабінеті у Гарольда Крейна, керівника відділення англійської мови коледжу. В руках у Гемгольдса була важка позолочена рама для картини. Він виглядав дещо збентеженим. «Е, розумієте, я не знаю, з чого розпочати, пробурмотів Гемгольц. Просто подумав, подумав. Може, ви придбаєте у мене цю раму для картини? Він почав обертати її на всі боки, показуючи то з одного, то з іншого. Це чудова річ, хіба ні? Так, мабуть, погодився розгублений Крейн. Я часто милувався нею у вашому кабінеті. Якщо я не помиляюсь, то у рамі був портрет Джона Філіпа Сузи, так? Суза Джон Філіп. Американський композитор та диригент, автор 136 маршів, у тому числі і зоряно того назавжди, його називали Королем маршів. Містер Гемгольд скивнув, не підводячи очей. Я подумав, що можливо ви захочете вставити у раму того, ким для мене був Джон Філіп Суза. Ну, скажімо, Шекспіра або ж Едгара Райза Бароза. Ну і що ж, було б непогано. Задумливо промовив Крейн. «Тільки, власне, коручи, я не маю у цьому гострої потреби. Вона вартує тридцять дев'ять доларів. Я віддам вам за двадцять», – сказав Гемгольц. «Послухайте», – почав Крейн. «Якщо ви втрапили у скрутне матеріальне становище, то я можу вам позичити». «О, ні! Ні!» – вигукнув Гемгольц і підняв руку. Обличчя його спотворив страх. «Варто мені тільки почати жити у борг, і одному Господу відомо, чим все може закінчитися». Крин похитав головою. «Ні, рама гарна, можна навіть сказати чудова, і ціна цілком прийнятна. Але хоч як це не сумно, я наразі придбати її просто не маю змоги. Сьогодні в день мені доведеться купити нову покришку за 23 долара, і тому розмір поцікавився містер Гемгольц. «Розмір?» – перепитав Крейн. «Ну, шість на сімдесят і п'ятнадцять, а що?» «Я продам вам одну за двадцять доларів», – сказав рішуче Гемгольдс. «Новенька!» «Але де ви візьмете цю покришку?» «Просто рукодолі», – відповів Гемгольц. «У мене якраз є одна зайва, і потрібного вам розміру». «Я сподіваюся, ви не маєте на увазі свою запаску», – обережно запитав його Крейн. «Її», – відповів Гемгольц. «Але не хвилюйтеся. Мені вона не знадобиться. Я дуже обережний водій. Ну, а тепер буду іще обережнішим. Будь ласка, прошу вас, придбайте її у мене. Гроші потрібні не мені. Це все для оркестру». «Ха». Тож би міг подумати щось інше. Безпорадно промовив Крейн і витяг із кишені гаманець. Містер Генгольц повернувся до себе у кабінет і якраз займався тим, що вставляв портрет Джона Філіпа Сузи назад у раму, коли раптом двері відчинилися і, насвистуючи якусь мелодію, до нього увійшов Лерой. На ньому, як і раніше, був піджак із широченними плечима і золотими еполетами. «Ти все ще тут, Лерой?» – неуважно запитав містер Гемгольц. «Я гадав, ти вже давно пішов додому. Я, знаєте, просто ніяк не можу змусити себе зняти цю річ», – зізнався Лерой. «Я вигадав із них дещо на кшталт експерименту». «Ось як?» – неуважно промовив Гемгольц. «Так». «Я декілька разів пройшов у цьому вбранні коридором повз цілий натовп дівчат», – поділився своїми спостереженнями Лерой. «При цьому я насвистував свою партію флейти із зоряно-смуга а завжди». «І що?» – запитав Гемгольц. «Знаєте, я жодного разу не спіткнувся і жодного разу не спальшивив», – радісно повідомив йому Лерой. На головній вулиці міста рух було перекрито аж на вісім кварталів. Тротуари та бруківки огороджені прапорцями і чисто підметані. Усе для того, аби ними могли пройти краща молодь, гордість штату, оркестри всіх його коледжів. Наприкінці цього маршруту маршируючі повинні були потрапити на величезну площу із трибунами для глядачів. А поки що оркестри розташувалися у вузеньких вуличках та провулках, чекаючи сигналу до виступу. Оркестр, котрий, на думку суддів, буде мати кращий вигляд і грати краще за інших, повинен був отримати головний приз, який пожертвували заради такої справи у торгівельній палаті. Нині цьому призу було уже два роки. На ньому була вигравірувана назва коледжу Лінкольна, як такого, що перемагав уже двічі. Нині ж 25 керівників інших оркестрів, що зачаїлися у бічних вуличках і проходах, готували кожен власну таємну зброю, сподіваючись, що вона завадить лінкольцям виграти втретє. Різні там спецефекти із використанням блискучої пудри, жезлів, які світяться, і диригентських паличок, гарненьких дівчаток у ковбойських костюмах і щонайменше однієї тридюймової гармати. Але над усіма ними темною хмарою нависало перечуття поразки. Достатньо було тільки кинути один погляд на яскраві плюмажі, і струнки ряди оркестрантів коледжу Лінкольна. Неподалік біля цих благодушних і самовдоволених рядів проходжувався Стюарт Гейлі, помічник директора. Тут таки перебував і Джордж М. Гемгольц, диригент і керівник оркестру, вдягнений за визначенням Гейлі у щось, що нагадувало уніформу адмірала Тилової служби Болгарської армії. Оркестр лінкольнців ділив вузький прохід між глухими фасадами будівель і з трьома іншими оркестрами. Вереск та гуркотіння інструментів, які налаштовувались, гучною луною відбивався від кам'яних стін. Позичивши у гейлі запальничку, Гемгольнц підпалював нею шматки труту і роздавав кожному четвертому оркестранту, у якого стерчала з-за пояса пряма і